Copiii. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri căci este drept. Efeseni 6 ,1. Părinți, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mostrare și învățătura Domnului. Efeseni 6 cu 4. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Psalmul 127,3 cu Cine cruță nu ia, urăște pe fiul său. Dar cine-l iubește, îl pedepsește. Proverbe 13,24 Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. 2 Timotei 2,15 Când tu vezi pe un om rău că bate pe copilul tău, te super, te mânii, te aprins și năvălești asupra făptașului. Dar când vezi pe satana în toate zilele rănind și bătând pe copilul tău și amăgindu-l la păcat, te uiți cu nepăsare și nu caut să mântuiești pe copilul tău, Sfântul Ioan Gură de Aur. Părinții care nu-și cresc cum trebuie copiii, îi nasc pentru o viață vremelnică și le deschid ușa spre moartea veșnică. Fericitul Ieronim Grădinarul leagă copăcelul tânăr de curând sădit de un par puternic înfipt în pământ pentru ca vântul să nu smulgă copăcelul, ci taie mlădițele de prisos, pentru ca ele să nu-l vatăme și să nu-l usuce. Procedați și voi la fel cu copiii voștri, întăriți inimile lor în frica de Dumnezeu, pentru ca ele să nu se clatine din pricina smintelilor, tăiați patimile ce în ei, pentru ca ele să nu întărească și să-l omoare duhovnicește. Sfântul Ioan Gură de Aur Ai știut să-ți naști copii, să știi, să-i și educi cum trebuie pentru ca să porți cu vrednicie numele de tată, Sfântul Tihon. Voiești să fie copilul tău ascultător? De la început chiar crește-l în învățătura și mostrarea Domnului. Sfântul Ioan Gură de Aur Cum îi veți crește pe copiii voștri în rânduială, când voi înși vă duceți o viață fără rânduială. Sfântul Vasile cel Mare Nu căuta să faci copilului tău numai un viitor strălucit pe pământ și o viață îndelungată, ci arată-i cum să trăiască veșnic lângă Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur Tu te numești tată copiilor tăi după trup, fii tatăl lor și după duh, Sfântul Tihon. Să nu ne gândim a lăsa pe copii bogați, ci să ne gândim cum să-i lăsăm virtuoși. Sfântul Ioan Gură de Aur Făl pe copil creștin, făcându-l să se ocupe cu citirea Sfintelor Scripturi din cea mai fragedă vârstă. Sfântul Ioan Gură de Aur Un copil poate fi asemănat cu o scândură pregătită pentru zugrăvirea unui tablou, ce va zugrăbi pe el pictorul, ceva bun sau ceva rău, ceva sfânt sau păcătos, înger sau demon, acela va și rămâne. Tot așa și copilul. Ce educație îi vor da părinții de la început, cu ce fel de obiceiuri îl vor deprinde, plăcute sau urâte lui Dumnezeu, îngerești sau diavolești, cu acelea va și trăi, sfântul Dimitrie din Rostop. Dacă ne vom gândi ce au făcut pentru noi părinții noștri, vom rămâne uimiți de nenumăratele noastre datorii. Sfântul Ambrozie Nu-l vei face pe copil atât de mare și slăvit chiar dacă l-ai învățat să se a câștiga bogății, pe cât dacă îl vei învăța arta de a disprețui bogățiile. Sfântul Ioan Gurădeaur Arată-ți cunoașterea și cinstirea de Dumnezeu prin faptele tale. Nu numai prin cuvinte, Sfântul Tihon. Nu există artă mai frumoasă și superioară artei educației. Pictorul și sculptorul fac numai o figură fără viață, iar un educator înțelept creează un chip viu de care se bucură Dumnezeu și oamenii uitându-se la el. Sfântul Ioan gură de aur. Vasul nu își pierde mirosul rău sau bun cu care s-a îmbibat mai înainte. Așa e și cu educația copiilor, de aceea e necesar să îi deprindem cu binele din copilărie. Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă vrei să fie bogați copiii tăi, lasă pe Dumnezeu ca datornica lor și lui îi încredințează testamentul cu această însărcinare. Sfântul Ioan Gură de Aur. Rănile se spală cu vin, se tămăduiesc cu un Așa e și cu educația. Blândețea trebuie unită cu asprimea, Sfântul Ambrozie. O picătură de apă, ce se află pe o suprafață netedă, merge încotro, o conduci cu degetul. Tot așa și un copil gingaș poate fi îndreptat spre bine sau spre rău și să-l duci unde vrei. Fericitul Ieronim. Părinții vor fi pedepsiți nu numai pentru păcatele lor, ci și pentru ale copiilor lor, dacă nu îi cresc în Duhul Evlaviei, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă un părinte ar fi străin de Hristos, în aceasta fiul nu datorează ascultare, căci aceasta nu-i în Domnul, Teodoret al Cirului. Creșterea copiilor e treaba femeilor, Sfântul Ioan Gură de Aur, Cele bune și virtuțile părinților și ale bunicilor le slăbesc și le cinstesc fiii și nepoții, teofilact. De nu va fi cineva supus și respectuos față de părinții săi, niciodată nu va fi blând și îngăduitor față de oameni. Sfântul Ioan Gură de Aur Copiii vor face în viață ceea ce au văzut la părinții lor. Sfântul Ioan Gură de Aur 800 noi, cei din tâi, părinții, vom culege roadele dacă creștem copii obraznici, nerușinați, neascultători și grosolani. Sfântul Ioan Gură de Aur Copiilor care nu sunt bine crescuți le este mai bună sărăcia decât bogăția. Sfântul Ioan Gură de Aur Voiești să lași bogat pe copilul tău? Învață-l să fie om bun și cinstit, fiindcă în felul acesta va putea stăpâni averea, și dacă nu va putea câștiga alta, cel puțin nu va fi mai prejos decât cea deja câștigată. Iar dacă copilul este rău, chiar de i-ai lăsat milioane, dacă nu i-ai lăsat păzitor, l-ai făcut mai rău decât cei ce ajung în cea mai din urmă, sărăcie. Sfântul Ioan, gură de aur. Mama poartă numele de mamă nu pentru că naște copii, ci pentru că îi crește bine pe copii. Nu natura, ci virtutea o face mamă. Sfântul Ioan Gura de Aur